Imádkozzunk megint. Jesus, help me uh, well. Úr Jézus, segíts nekem, hogy jól kommunikáljak. And, uh, help us all to your voice. És add, hogy mindannyian tudjunk figyelni a Te hangodra. Uh, we need you. Szükségünk van rád. Uh, you, we're lost. Nélküled el vagyunk veszve. Köszönjük azt, hogy több száz oldal bölcsességet és igazságot adtál nekünk. To help köszönjük, hogy nekünk adtad a lelkedet, hogy segítsen nekünk megérteni. So right Úgyhogy nem csak egy ilyen intellektuális, uh, uh, filozófiai megbeszélésre jöttünk itt össze, but we're that have hanem gyermekek vagyunk, és úgy gyűltünk össze. We've gathered around a letter written for our benefit. És azért gyűltünk össze, hogy megnézzünk egy olyan levelet, ami a mi hasznunkra íródott. A letter that you wrote to us. Egy olyan levelet, amit te írtál nekünk. So teach us. Úgyhogy taníts minket. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. So, if you remember, First John. Tehát, ha emlékeztek rá, ugye a János első levelem John, John, tells us why he wrote it. Elmondja nekünk, hogy miért írta ezt a levelet? He wrote that we would know. That we have life. Azért, hogy tudjuk, hogy örök életünk van. That we would, that we would know. What tudjuk. That we would know. And uh, there are, most commentaries talk about three themes that are interwoven. They they keep recurring in this in this book. Szóval legtöbb uh, tanulmány erről levéről három témát említ meg, amely átszövi ezt az egész uh, levélet. And there there are different tests that we can make of our lives különböző próbák, amiknek alávethetjük az életünket. We can lives, Megnézhetjük az életünket. És ennek fényében láthatjuk az életünket megvizsgálva, hogy van-e örök életünk. Week, sure we'll és az egyik dolog, amit megnéztünk az első múlt héten, és erre még visszafogunk térni. Chapter two, verse says, A második résznek a harmadik versében van, hogy és abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. If, if we walk well, hogyha jól járunk vele, if we obey, hogyha engedelmeskedünk, we know who our is. Akkor tudjuk, hogy mi a ki, ami atyánk. And so he says that if we look at our lives, we should see that there's been a moral transformation. Tehát, hogyha, ö, az életünkre, akkor kell látnunk, hogy volt egy ilyen erkölcsi átváltozás. Our, our life should look different. Az életünknek másképp kell most kinéznie. But for all those who want. De azok számára, akik esetleg ugye a vallásosság felé húznának, szeretnék valamit elmondani, amit az öcsém osztott meg velünk egy pár héttel ezelőtt. Remember, Easter, my brother was here. Emlékeztek, hogy húsvédkor itt volt a testvérem? And a testvérem. Faith plus works equals salvation. Azt mondta, hogy a vallás, az azt mondja, hogy a hit és a cselekedetek egyenlőek az üdvösségem. De a Biblia azt mondja, hogy a kegyelem és a hit együtt egyelő. Salvation és cselekedetekkel. And so we look at our lives and do we see good works? Ránézünk az életünkre, és látunk jó cselekedeteket? Látjuk azt, hogy erkölcsi értelemben átváltozott az életünk? If you don't, the answer isn't to try harder. A, hogyha nem láttok ilyeneket, akkor nem az a válasz, hogy próbáljunk meg minél keményebben küzdeni, hanem az, hogy könyörögjünk az Úrhoz kegyelemért és hitért, you hogy újjászülessünk. Azért, mert az új életünkből új cselekedetek is származnak. Transformation. és egy erkölcsi átváltozás. The This letter, a második we'll probably look at next week. téma, ami így átszövi ezt a levelet, és ezt valószínűleg majd jövő héten nézzük meg. It, see, a, a az az, hogy vizsgáljuk meg az életünket abból a szempontból, hogy volt-e egy ilyen teológiai értelemben, az ismeret szempontjából egy átváltozás. What do we believe about Jesus? Mit hiszünk mi Jézusról? Tegnap Azt gondoltam, hogy ebben senki sem hisz. But I actually met a man who said that he thinks that Jesus was Hungarian. De tényleg találkoztam ott a parkban egy emberrel, aki azt hitte, hogy azt hiszi, hogy Jézus magyar. He couldn't really give me any reasons why. Igazán nem tudott ö, ö, magyarázatta szolgálni arra, hogy miért van ez így. But that's what he believed. Mégis ezt hitte. És az emberek mindenféle őrül dologban hisznek Jézus kapcsolatban. The Witness. I talked to Witness yesterday. Találkoztam egy Jehova tanújával is tegnap. They believe that Jesus is the Archangel Michael ők azt hiszik, hogy Jézus Mihály arkangyal. How? Hogyan? So people believe all sorts of things, but the Bible says that he is the son of God, he is the second member of the Trinity. tehát az emberek mindenféle őről dologban hisznek Jézussal kapcsolatban. A Biblia viszont azt mondja, hogy Jézus Isten fia, ő a Szent háromság másik tagja. They the religious leaders picked up stones to stone him. A vallási vezetők köveket fogtak, hogy megdobáják vele Jézust. Because Mert Jézus, aki emberként jött el, mégis azt hirdette magáról, hogy ő Isten, és ezt leírja a Biblia. And to prove it, és hogy ezt it. hogy ő Isten? He rose from the grave. Föltámadt a sírból. We should have a, a, a, a theological... Transformation concerning what we believe about Jesus. Teológiai értelemben is az életünknek át kell menni egy ilyen megváltozáson, átváltozáson azzal kapcsolatban, hogy mit hiszünk Jézusról. Ma pedig egy harmadik fajta megváltozást fogunk megnézni, és ez egy társadalmi uh, uh, változás. It has to do with vett változás. Ez ami mi kapcsolatainkkal uh, áll összefüggésben. Mert ugyanaz üdvösségünk az egy személyes dolog, a hitünk az már nem teljesen személyes, vagy nem egy ilyen saját magunknak tartott dolog. Ez egy olyan dolog, amit a közösségben élünk meg. És János itt nekünk, hogy szeretjük Istent. akkor azokat a dolgokat és embereket fogjuk szeretni, akiket és amiket Ő. And És tudjátok, Isten szeret engem. És ha te szereted Istent, Az azt jelenti, hogy engem is szeretned Mindegy, hogy mennyire <laughs> nehéz ez. Igazából ezt mondja itt az igen. Does God love you? Isten szeret téged. Does he love you? Igen. Igen. Oké, okay, I, I okay, akkor én azt mondom, hogy szeretem Istent. So I love the things that he loves. Tehát azokat a dolgokat szeretem, amiket ő. He loves you. Ő szeret téged. He does, in case you doubted. És tényleg szeret, ha esetleg erről két, kétségei lennének. So. Úgyhogy bármennyire is nehéz, I have to love you. muszáj szeretném titeket. Ez, ez, ez, ez benne van. A but but me, it's not hard to love you because of you. De higgyétek el, nem azért esik nehezemre szeretni titeket vagy valakit, mert bennetek van a hiba. Azért nehéz valakit szeretnem, mert bennem van a hibát. Igen. So much pride and in us. Nehéz szeretni, mert annyi büszkeség és annyi önzőség van bennünk. De John says that if you if you love God, de János azt mondja, hogy a szereted Isten. You're love those who He loves. Akkor szeretni fogod azokat, akiket ő szeret. Chapter two verse five says it this way, and this is kind of a második résznek az ötödik versét nézétek meg, és ez egy kicsit egy összefoglalója annak, amit ma meg fogunk nézni. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljes élet az Isten szeretete. The love of God is perfected. Teljes élet, vagy tökéletes élet, Isten szeretete. See, when we come to Jesus, amikor először Jézushoz jövünk, és először átadjuk neki az életünket, megtérünk, we the love of God for akkor megkapjuk Isten szeretetét számunkra. And it's awesome, right? És ez bámulatos, nem? God loves even me. Isten még engem is szeret. Még engem is. He knows my name. Tudja a nevemet. He knows where I live. Tudja, hogy hol lakom. Uh, uh, I didn't believe it. Hú, el But now I do. De most már elhiszem. He loves me. És ő szeret engem. And it's great, isn't it? És ez nagy nem? But the love of God hasn't yet been perfected in you. De Isten szeretete még nem lett benned teljessé. Ez akkor lesz teljes, amikor belépsz egy közösségbe. A church. Egy gyülekezetbe, egy házban, egy közösségben, egy családba. És elkezdesz szeretni más embereket, azzal a szeretettel, amit Istentől kaptál. That's how it's perfected. Így lesz ez teljessé. És elkezdesz szeretni azokat, akiket Isten szeret. 7. This is where we're going to start today. vers, és igazából itt kezdjük el ma. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez egy elég érdekes mondat, nem? I'm not writing you a new commandment, I'm writing you a new commandment. Nem egy új parancsolatot írok nektek, hanem egy új parancsolatot. But which one is it? Akkor most melyik? Is it a new one or is it not a new one? Most akkor új, vagy nem új. The old commandment is the word that you have heard. A régi parancsolat, amely, ö, ez az ige, amelyet hallottatok. At the same time, it is a new commandment that I am writing to you, which is true in him, Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz őben ne is bennetek, hogy múlik a sötétség és már fénylik az igazi világosság. So basically John says, it's the same thing. Tehát igazán János azt mondja, hogy ez, ez ugyanaz a dolog. It's old and it's new. Tehát régi is. meg új is. And I think what John is to, és úgy gondolom, hogy János itt arra gondol. It garden, hogy ö, az édenkertben There Szeretet volt. Ez megmutatkozott Isten teremtésében. Ő megteremtette Ádámot és Évát, hogy közösségben legyenek egymással, és szeressék egymást. És mindig ez volt a terv. Hogy az emberek közösségben éljenek, és szeressék egymást. Tehát ez egy régi parancsolat. Amikor Jézust megkérdezték, hogy mi a legnagyobb parancsolat, akkor azt mondta, hogy az, hogy szeressétek az urat és szeressétek egymást. Ez egy régi parancsolat. A kezdetektől fogva így kellett volna lennie. De a bűn az kicsit belekavart a dolgokba. Our pride, our arrogance, a büszkeségünk, a, a, az önzőségünk, a another, gyanunk egymás felé, another, az, hogy félünk egymástól, és már nem adjuk azt a szeretetet, amit pedig kéne, which means we're not receiving the love we're supposed to. ami azt is jelenti, hogy nem is kapjuk meg azt a szeretetet, amit meg kéne kapnunk. And so we live this life kind of like és úgy éljük le ezt az életet, hogy azt érezzük, hogy valami hiányzik. And I believe it's that we have never been able to fulfill this. To love God and to love úgy gondolom, hogy ami hiányzik, az az, hogy soha nem voltunk képesek arra, hogy betöltsük ezt a parancsolatot, hogy szeressük Istent, és szeressük egymást. 13, uh, lapozzatok a János 13.34-hez. Oh, that's the wrong chapter. Ja yeah, 13:34 Jesus says, a new commandment I give to you. Jézus itt azt mondja, hogy új parancslatot adok nektek. That you love one another just as I have loved you. Hogy is úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettemlek titeket. You also are to love one another. Ti is úgy szeressétek mm. egymást. And by this all people will know that you are my disciples if you love one another. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És nekem úgy tűnik, hogy ez az új parancsolat. Sounds just like the old one. Szerintem ez úgy hangzik, mint a régi. But it's a little different. De egy kicsit más. The old one says, love God, love people. Az előző, a régi azt mondja, hogy szeresd Istent és szeresd az embereket. The new one says, As I have loved you. Az új pedig azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek benneteket. Love one another. Úgy szeressétek egymást. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ez ugyanolyan, mégis más. Mert ugyanaz a nehéz parancsolat, But it's new because now we have somebody who understands us. De mégis új, azért mert most már van valaki aki megért minket. We have someone who is our role model. Van valaki aki a példaképünk. And we have somebody who can give us that love. És van valaki aki meg tudja nekünk adni ezt a szeretetet. Somebody who can give us the power to aki meg tudja nekünk adni azt az erőt, amivel be tudjuk teljesíteni ezt a parancsolatot. Nem egyedül vagyunk, hanem Isten velünk van. Így szeressétek egymást. Én veletek voltam, én szerettelek benneteket, most szeressétek egymást. És János a levelében azt írja, hogy nem új parancsolatot írok nektek, hanem régit. Ugyanakkor ez mégis új. And it's true in him és ez igaz, hogy benne and in you. és bennetek. És azt gondolom, hogy nem is tudom igazán kifejezni, hogy mit szeretnék most. De arról van itt szó, hogy ha mi benne vagyunk, in the light, ha világosságban vagyunk. Walk, ha úgy járunk, ahogyan ő szeretné, hogy járjunk. Engedelmességben. Akkor ez a szeretet átfog rajtunk folyni. Do, you, do, you, do you Érzitek a különbséget? Like may, maybe if again, ha, a gyerekeimről beszélek megint. Mert úgy vettem észre, hogy elég könnyen történik meg az, hogy ők veszekszenek. They're, ez a könnyű dolog. And I often tell them, just read the Bible, boys. Csak mondom nekik, hogy olvassátok a Bibliát, fiúk. látjátok, hogy hány szor hogy a fiú testvérek megölték egymást? Csak azért, mert testvérek vagytok, az nem jelenti azt, hogy könnyű egymást szeretni. Ugye ezt And Tehát próbáljuk nekik tanítani. De azt gondolom, hogy itt van a, a különbség, hogy a régi parancsolat az így hangzik. Love each other. Szeressétek egymást. I'm watching you. <laughs> Én figyellek. I'm watching you. Love Én figyelek, szeressétek egymást. And and the kids go like, uh, what does that mean? vannak valahogy, ó, oh, oké, okay, jó, jó, de ez most mit jelent? I don't know how to love my brother. Nem tudom, hogy hogyan szeressem a testvéremet. Uh, I don't know what to do. I don't Nem tudom, mit csináljak, mit jelent. De azt uh, fedeztem föl, hogyha én uh, lemegyek a szintjükre, tehát letérdelek hozzájuk, uh, megölelem őket, birkózom velük, Play games with them, read to them. és játszom velük, és uh, uh, olvasok nekik, megcsikizem őket, That's my ez a kedvencem. És a szemükben nézek, és azt mondom nekik, hogy te egy ajándék vagy számomra Istentől. Szeretlek. Na most akkor szeresd a testvéredet. Szeresd a kisugodat. Ez az új parancsolat. Értitek? A régi parancsolatot soha nem tudtuk beteljesíteni. De ha Isten szeretetében jársz, és a világosságban jársz, nem rejtelgeted el a bűneidet, nem veszel fel állarcot, és szeretetben szólod az igazságot, és megkapod, elfogadod Istentől az ő szeretetét. Akkor ezután, hogy szeresd a testvéreidet a gyülekezetben, az már sokkal egyszerűbbé válik. És tudjátok, hogy én ezt honnan tudom? Mert amikor emberekkel beszélek, néha oda jönnek hozzám. De persze nem rólatok van most itt szó. The És elmondanak nekem dolgokat, hogy mennyi problémájuk van a gyülekezetbe járó más emberekkel. Church is full of messed up people. A gyülekezet tele van teljesen zavarodott fejé emberekkel. Megbántanak engem. About me. Rossz dolgokat mondanak rólam. A kereszténység nagyon jól hangzik, kivéve, hogy keresztények vannak benne. Well, I'll, I'll ask them, well, how's your with the Akkor megkérdezem tőlük, hogy és milyen a kapcsolatod az atyával? Do you know him? Ismered őt? Oh, him. Igen, hát hiszek benne. Do you know him? De ismered őt? Is he your father? Ő, tényleg a te atyád. Have you up on his lap Már oda bújtál hozzá mostanában. Are Meg vagy győződve arról, hogy ő szeret téged? Nem csak arról, legyél vagy -e meggyőződve, hogy ő létezik, hanem arról, hogy ő szeret téged. I think Valaki, aki meg van győződve arról, hogy Isten szereti őt, akkor ő is szeretni fogja a testvéreit. Have you experienced that? már ezt? És amikor egy keresztény testvérem, természetesen abszolút nem rólatok van szó. mondjuk egy kicsit úgy az idegeimre megy. And I'm prone, I'm nem, nem tudom a van szó, biztos. És hajlamos vagyok kritikusnak lenni, morogni? It's interesting. I can ask myself, have I have I spent time basking in the love of God recently? érdekes, mert így föl tudom magamnak tenni ezt a kérdést, hogy hogy a közelmódban vajon vajon e teljesen Istennek a szeretetét? And usually the answer is no. Általában a válaszom erre az, hogy nem. So do you understand the idea. New commandment. It's an old commandment, but it's new. Értitek it's ezt, different. A, ezt a gondolatot, a ez új parancsolat, ami olyan, mint a régi, de mégis más. Mielőtt Jézus megmutatta nekünk, hogy az Atya mennyire szeret minket, ez a parancsolat majdhogy nem egy, egy teher volt. De most Krisztusban ö, bejárásunk van az Atyához. We know that he loves us. Tudjuk azt, hogy ő szeret minket. And we can then love others. És akkor így tudunk szeretni másokat is. Hetestől a 11-es versig olvassuk el. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaző benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Just picking up in verse nine says whoever is in the light, tehát says he's in the light and hates his brother, still in darkness. Tehát az, aki azt mondja, hogy a világosságban van a 9. versben, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Eléggé point is very clear. egyértelmű megfogalmazás. Ha nincs the family szeretet, a bennünk Isten családja, Isten Krisztus teste iránt, akkor még mindig a sötétségben járunk. Love, Hogyha elveszítjük a szeretetet, akkor mindent elveszítünk. Verse 10. Brother, light, no a tízes vers, aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Tehát, ha világosságban vagyunk, és Isten szeretetében járunk, akkor nincs bennünk semmi, ami botránkozásra adna okot. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár. And does not know where he is going, és nem tudja, hogy hová megy, the has his eyes. mert a sötétség megvakította a szemét. Ez egy Sad Ez egy elég szomorú megállapítás. And it seems to describe somebody who has maybe come into the church a little bit. Szóval valakit érle, aki talán, úgy, kicsit része lett a gyülekezetnek. Maybe just one foot. Talán így egy lábbal belépett. Listen to the message. Hallgatta az üzenetet. Oh, that good. Hú, ez jól hangzik. Ez úgy, ez érthető. Igen, hiszem, hogy Isten ott van. Hiszem a Jézusról szóló történetet. Yeah, <laughs> Menjbe menni? Igen, azt is nagyon szeretném. Yeah, I think, I, I Igen, hiszem ezt. És and... akkor elkezd keresztényekkel találkozni. And, you know, Mindennyian mankóval járunk. Néha nem tudunk parancsolni a nyelvünknek. És akkor ez az ember elkezdi mondani, hogy hát ezek a keresztények olyan furcsák. Talán néha a szavaikkal bántanak meg engem. Új frizurám uh, van most ezen a héten, és senki nem kérdezte meg, hogy mikor vágattam. I I My mother has always told me I can sing like an angel. <laughs> az anyuka mindig azt mondta nekem, hogy úgy éneklek mint egy angyal. <laughs> But they never invite me to be part of the worship team. Mégse hívtak meg, hogy legyek a dicsőítő csapattag. They just don't tagjak. appreciate me here. Egyszerűen nem értékelik az én. And they begin mag. to be critical of the church. És elkezdenek kritikussá válni ezek az emberek a gyülekezettel kapcsolatban. You know what, I, I don't even think I need to go to church much anymore. Szerintem nem is kéne már gyülekezetbe járnom. Cause, cause Mert hát hiszek. I mean, what the Bible says? Just Nem, erről szól a Biblia, hogy csak higy. So, I think I'll just believe at home. Akkor csak otthon hiszek. With my coffee on Sunday morning. Vasárnap reggeli kávém mellett. I think I'll just believe, I don't know. Taking a walk on Sunday morning by myself. Csak hiszek majd úgy, hogy vasárnap délelőtt egyedül sétálgatok. I'll just believe, in bed. Úgy hiszek, hogy taxem az ágyban. Vagy úgy hiszek, hogy focizom a barátaimmal. Everybody mindenki tudja, hogy vasárnap délelőtt az az idő, amikor mindenki ráér a and focizásra. I'll, I'll believe, you know, a Csak majd úgy hiszek, hogy sorozom utána velük a foci meccs után. Fact, Nem, akkor szolgálom Istent igazán. And I'll evangelize. És akkor evangelizálok. And I'll tell my soccer friends how good God is. És mondom a haveroknak, hogy Isten mennyire jó. And how bad the church is. És mennyire rossz a gyülekezet az egyház. And how much they should be like I am. És mennyire kéne rám hasonlítanék inkább. Uh, do you get the picture? Do you know anybody like that? esetleg ehhez hasonló szemét? I mean, I met a few people in the park yesterday. találkoztam tegnap a parkban. Azt mondja az ige, hogy ők sötétségben vannak. They've deceived themselves. Ők ö, megcsalták magukat. They, they, I mean, darkness, real darkness. Tényleg, igazi sötétség. is Igazi sötétség az rémisztő. Voltatok -e már teljes sötétségben? I a mikorunkban nagyon ritka, hogy teljes sötétségben lennénk. But real darkness for any length of time is, is de a teljes sötétség, akár egy rövid ideig, teljesen összezavarja az elménket, it's hogy nem hard to, látunk semmit. Azt se tudjuk, hogy merre van a fent, merre a lent. Azt mondja, hogy a sötétség megvakította a szemüket. És itt arra utal az igen, hogy sok ember annyira sokáig van sötétségben. Még, hogy még, hogyha fölkapcsolja valaki a lámpát, don't see akkor se látnak. To live in Mert úgy döntenek, hogy sötétségben élnek. They think in the light, Mert bár azt hiszik, hogy ők a világosságban vannak, they think they have life, és azt hiszik, hogy örök életük van, they think they know God, és azt gondolják, hogy ismerik Istent, their lack of love for the az, hogy nem szeretik Isten gyülekezetét, megmutatja, hogy igazán ez nincs így. Azért, mert aki hisz, abban be kell következni egy társadalmi ö, vetületű változásnak is. De úgy gondolom, hogy ez legtöbbötökkel megtörténik. Mert szerettek ide jönni. Talán vannak sokan közületek, olyanok, akik velünk szorosabb közösséget élveztek, mint a saját családotokkal. Sokszor a többi hívővel sokkal szorosabb közelségben érezzük magunkat, mint a biológiai családunkkal, mert Isten lelke közöttünk van. So the church tehát az egyház az nagyon fontos. A közösség az nagyon fontos. The A Biblia nagyon sok képet használ arra, amikor Krisztus egyházáról beszél. Paul's favorite a kedvenc képe Krisztus egyházáról, az a test. And that's who we are primarily to the world. És a világ számára főleg ezek vagyunk. We're a body that represents Jesus on the earth. Egy olyan test vagyunk, aki Krisztust képviselik a földön. Right, Jesus's body isn't here, but his body is here. Tért Jézus teste nincs itt, de az ő teste mégis itt van. Right, and we represent him, we serve the world, we Continue his ministry. Mi őt képviseljük, mi a világot szolgáljuk, és mi így folytatjuk Krisztusnak a szolgálatát. Right? Így van? Péternek a kedvenc képe az egyházról az egy templom. Nem túl régen ezt megnéztük együtt. A holy priesthood, a temple. Hogy egy királyi papság vagytok, és egy szentély, egy templom. And and és mi élő kövek vagyunk, akiket így egymásra rak az Úr és így épülünk vele templommá. And this is who we are to God. És mi ezek vagyunk Isten szemében. temple is built to glorify Azért mert egy templomot azért építenek, hogy valakit magasztaljanak ezzel. And we are being built together as a temple to bring glory, to offer sacrifice and praise to God. És mi azért építettünk fel így egy templommá, hogy mi uh, dicsőséget, magasztalást és áldozatokat hozzunk Istennek. János kedvenc képe az egyházról pedig egy család. Emlékeztek, hogy ő volt Jézusnak mint egy a Talán 16-17 éves volt akkoriban. Állandóan Jézus árnyékában járt. <laughs> And he talks about the father. És ő az atyáról beszél. Testvérekről, nő és férfi testvérekről. És ezek vagyunk mi egymás számára. We are a family to each other. Mi egymás számára család vagyunk. Fathers and mothers, Apák és anyák. Brothers and sisters, ő, fiú testvérek és lány testvérek. To love each other, hogy szeressük egymást. szeressük egymást. Hogy egy új közösséget alkossunk, amely tükrözi Isten királyságát. És a következő három versben látni fogjuk ezt a nyelvezetet. Ahogy János a, a gyülekezethez szól. És látjuk azt, hogy különbözőképpen szólít meg embereket az érettségi fokuknak megfelelően. just like in a family you have many generations. Mert ugyanúgy, ahogy egy családban is különböző nemzedékek vannak. In the have different a gyülekezetben is különböző érettségi fokon vannak emberek. Like a family usually there's a few grandparents hanging around. Úgy, úgy mint egy családban, a gyülekezetben is van néhány nagyszülő. És egy jó családban vannak ugye szülők is. You know, maybe there's some Older, older kids, young men, young women. vannak esetleg idősebb ö, gyermekek, tehát akik már fiatal emberek, fiatal lányok. nekik kell az összes házi munkát már elvégezni, yeah. a fűnyírástól kezdve minden. És akkor vannak a kisgyerekek. Nagyon sok időt töltünk el azzal, hogy őket tanítjuk. You have to take care of them. Gondoskodni kell róluk. Az áruházban elvesznek, ha ezt nem and tesszük meg. And John says in verse says I'm right you little children. És a 12 versben azt írja János, hogy írok nektek gyermekek. Some of those I'm I might you who've just become believers. És itt azokra céloz, akik épp hogy megtértek. You don't know a whole lot. Nem tudtok túl sokat. De azt but you mondja, hogy de azt tudjátok, hogy mert megbocsájtatta bűneitek az ő nevéért. És a egy, egy, egy vadi új keresztény, ennyit tud. God, me Isten megbocsájtotta nekem wow. azt. Wow. Az én lelkismeretem tiszta. Először életemben végre. Trinity, I don't know what that is. mi az? Predestination, az I don't, I don't know előre, what that is. Elrendelés? arról sincs fogalmam. I just know God loves me. Csak tudom, hogy Isten sins. szeret engem és megbocsájtotta bűneimet. I'm writing to you fathers. Nektek írok apák. Old, old idősebb férfiak. Mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. You know Him. Ismer vele jártatok I'm writing to you young men írók nektek ifak because you have overcome the evil one mert leggy a gonost and he uses some language here of, of Of war, és itt egy hadi nyelvezetet használ, hogy legyőztétek a gonoszt. You, you know, war, Tudjátok, ugye, hát nem a kisgyerekeket küldjük a csatába. Men, nem az idős embereket, nagypapákat küldjük el harcolni, so men, you hanem az ifjakat. You know itt ismeritek az igazságot. Van kreativitásotok, van energiátok. Legyőztétek a gonoszt, félre raktátok a bűnös életeteket. És ők azok, akik a csatában, az első sorokban küzdenek. I write to you children. Írok nektek gyermekek. Majdnem nem ugyanazt a szót használja eredetiben mint a 12-es vers, ami szó szerint kisgyermeket. But it's a word that emphasizes the relationship to the father. ez egy olyan szó, ami az apával betöltött kapcsolatot húzza alá. because you know the father. Mert ismeritek az atyát. You know the father. Ismeritek az atyát. Írtam nektek apák, tehát itt ismét az idősebb férfiakhoz beszél a gyülekezetben, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. You've, you've with him. Vele jártatok. Ismeritek az ő útjait. Ismeritek az ő szavát. Az életetek arról szól, azt mutatja be, hogy Isten mennyire hűséges. Ha esetleg ezt nem tudnád, ez a cél. Right? Not many of us here who are old. Nincs túl sok ember itt közöttünk, this aki is, idős. This is the goal. Ez a cél, amikor majd idősek leszünk. Ez az én célom, hogy szeretnék majd 80 éves lenni. És akkor én legyek a, a nagypapa egy, egy gyülekezetben. Történeteket mesélek. About things that I've seen God do. a, olyan dolgokról, amiket láttam, hogy Isten megtett. Giving wisdom to younger generation. És hogy bölcsességet tudok adni az ifjabb nemzedékeknek. És lehet, hogy vannak a te életedben olyan idősebb emberek, akik ilyenek. És tiszteled őket, nem azért, mert annyira morcosak. És tudod, hogyha valamit bármit rosszul csinálsz, akkor panaszkodni fognak. Nem, hanem tudod, hogyha leülsz velük, akkor bátorítani fognak téged. Hogy menj tovább, God is Isten hűséges, és fejezd be jól a harcot. We, we wanna, we wanna Szeretnénk befejezni a futásunkat. A hitednek az első napja nagyon fontos, de az utolsó napja az még fontosabb. How are we finish the race? Hogyan fogjuk befejezni a versenyt? And then he says I write to you young men again. És akkor ismét az ifjakhoz ír, mert erősek vagytok. You, és Isten igéje akik bennetek. Have azért legyőztétek a gonoszt. Ti fiatal emberek, nektek van egy új irány, egy új cél az életetekben. Ti erősek vagytok. For battle. Az harcra készek vagytok. És azt gondolom, hogy ehhez a három csoporthoz én, Ő ilyen családi kapcsolatokat ír le ezzel. We, Mert család vagyunk. You're young in the faith. Te, aki fiatal vagy a hitben, épp hogy megtapasztaltad Isten szeretetét számodra, we'll in in akkor most növekedj az érettségben. Tanuld meg szeretni azokat, akiket Isten körét helyezett. Hogyha egy idősebb férfi vagy asszony vagy, és már megfutottad a, a versenyt. Your life is full of, of ha az életet tele van Istennek a hűségével, Just be there. akkor csak legyél ott. For the, for the legyél ott a következő nemzedék számára. Hadd tanuljanak tőled. Be an legyél egy példa. Szeresd az unokáidat. Vigyelzz <laughs> a kicsikre. Figuratively. Uh, that wasn't, that wasn't a request for <laughs> Ezt átvitettem, nem mondtam, nem célozgattam arra, hogy időt a gyerekekre. Spend time with the kids. Spend time with the new believers. És töltsz időt a fiatalokkal, az új hívőkkel. You know, you look at Rich and you go like, that that new believer looks a whole lot different than the new believer in my day. Uh, ránéztek a Richie-re, és akkor arra gondoltok, hogy ez az új hívő másképp néz ki, mint az én koromban egy új hívő. Akkor még nem viseltek fülbevalóat right. a fiatalok. But, but I'll tell you, I, I think I'm, I can speak for it to Richie has benefited from the conversations that, he, that he's had with, with you, who have, have gone before him in the faith, who are older. De azt hiszem, hogy right? mondhatom a Ricsi nevében, hogy ő, neki nagyon-nagyon építő volt az, hogy sokatokkal tudott beszélni a hit dolgairól veletek, akik már előrébb jártok a hitben. And John to a young man és jános szól, hozzátok fiatal emberek. És nem tudom, hogy egy fiatal emberből mikor lesz idős ember. Én, én úgy szeretnék magamra gondolni, hogy én még a fiatal kategóriába tartozom. Use your, use your strength, use your használd az erődet, használd a, a kreativitásodat. Well in the battle. Jól a csatában. Okay. And, uh, he's going to talk a little bit. You know that there is an aspect of the battle. Where we, we fight. És fog arról is beszélni, János, hogy van a csatának egy olyan része, amikor tényleg harcolni kell. And men are to be for the fight. És a férfiaknak az a dolguk, hogy erősek legyenek a harcban. But we're to be Ugyanakkor gyengédek is. Azokkal, akik gyengék. In our, under our care. Azokkal akiket Isten Isten, ami gondoskodásunkra bízott. Don't use your strength, young man, to beat up on a young child. <laughs> Te vagy fiatal emberek, fiatal férfiak, ne arra használjátok az erőtöket, hogy például elvertek egy kisgyereket. Use your to push aside the old man. Ne arra használjátok az erőtöket, hogy félre egy idős embert. Right, no. We're strong for the battle, nem, mi a harcra vagyunk erősek. We're, tender, were gentle with children. De ö, gyengédek vagyunk a gyermekekkel. With our wives. A feleségeinkkel. Elderly, és az idősekkel. With the new in faith. És azokkal akik még újak a hitben. With the family. És a, a családunkkal. So I hope you've gotten a new Remélem, hogy kaptatok most egy új képet az egyházról. A gyülekezet az a hely, ahol Isten szeretete kiteljesedik bennünk. If the love of God in your life is like a dead end street, hogyha Isten szeretete olyan az életedben, mint egy zsákutca, akkor igazán soha nem fogod teljesen élvezni Isten szeretetét. In fact, John says, in Sőt, János azt mondja, hogy valószínűleg sötétségben vagy. But the love of God is your lives, De hogyha Isten szeretete átfolyik az életedem. És szereted a családod. Szereted a testvéreidet az Úrban, akkor Isten szeretete teljessé válik benned. Van egy társadalmi átváltozás benned, hogy most már egy újabb, más családhoz tartozol, egy új közösséghez. Like és ez nem úgy néz ki, mint egy üzlet, like és nem úgy néz ki, mint egy kormány, like hanem így. Like így néz ki, mint mi. So learn to love each other. Úgyhogy tanuljátok meg egymást szeretni. It's the and the Ez a legősibb, és ugyanakkor a legújabb parancsolat. And it's not a command that burdens us. És nem egy olyan parancsolat, ami le kell, hogy terheljen bennünket. God loves you very much. Azért, mert Isten nagyon szeret téged. He loves you nagyon szívjéből szeret. Oh, Jesus, thank you for your love. Úr Jézus, köszönjük neked a szeretetedet. That would És azért imádkozunk, hogy tényleg legyen bennünk teljesi a te szereteted. That, that there wouldn't be anyone in our community that feels a lack of love. Hogy senki ne legyen a közösségünkben olyan, aki nem érzi ezt a szeretetet. És kérlek arra is, hogy ez a Te általad várt hatást érj el a világban. Hogy a világ lássa, hogy mi szeretjük egymást. És hogy mi a Te tanítványaid vagyunk. Hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyát. You Köszönjük az igédet. Azért imádkozom, hogy ahogy az asztalodhoz jövünk, emlékeztes a keresztre, and the empty tomb, és az üres sírra, that we would hogy felbátorodjunk, that we would that you did it for love. hogy emlékezzünk arra, hogy te ezt a szeretet miatt tetted meg. Nem azért, mert kellett, nem azért, mert szükség volt rá, you did it you wanted to, hanem azért, mert te ezt akartad tenni, because you loved us, mert szerettél minket, and you love us still. és még most is szeretsz. Jézus nevében. Amen.